قال بسم الله الرحمن الرحيم هو لانه اكثر العلوم نزاعا وخلافنا فيشتد افتقاره الى الكلام مع المخالفين والرد عليهما هذا رد شارح رحمه الله لتعليق بده شرح نادر غرزدي اول غرض د شارح رحمت الله علی اغه ذکر کوي ته تمه له پار د بحث مذکور دویم غرض د شارح رحمت الله علی ذکر کوي علم کلام د قدماو د متقدمینو دریم غرض اغه ذکر کوي وجاد تسمیه د معتزله او په معتزله سره سروند خبردار شروع کړي وو څه د فن دیه قائد د علم کلام لکيږي د دې کلام ول ویل د دې نه د فارا تقریبا فنزو جوهت اغه مخکزي کړسولو نن د نورو جوزي ذکر کویله فار د دې چې د کلام ویل شي دي د یي چې د فن کلام نوم ځکه یې خیدا چې دا په علوم اکثره نظان و ده په دی کې اختافات ډیر زیات راغلی دي نو په دی کې حاجت افتقارم زیات ده هغه کلام کولو تهله مخالف نو سره او دارنگ حاجت زیات راغلی ده کلام لرا را لپاره دی رد کولو په د مخالف نو بندې نوسیپوټول وړلومو کې کلام ته زیات احتیاج د علمو. ل دی وجن دغه ټول فن مسلما کو په کلام سره دا وجهندې پوه شوئ دی چې دغه فند د کلام نوم کې خووللی وی دی وجناتې پرلووم کې د اختیلا په د نظ پهیاتې بار سره پر ټولو کې زیات اختیلا په انزا په دی ک وه او کله زیات او اختیلا په انزا په دی فن ک راغلی وه نو د زیات محتاجو اغه خبرو کولو لرم له مخالفینو سره زیات محتاجو کلام او خبرو لره لپاره دی رد کولو په دې مخالفینو باندې نو څې کله اړتیاج دي د فن زیات کلام تر غلېو ل دغه جنای دغه مجموعه فن ته کلام ویلې دویمه وجا ذکر کئ چې کلمو کتل فو علوم او فنونو کې متانته او قوت د ادل او د فارت راغلي او اغا د دغه فند لپاره ثابتو د دې دي دلائل ډیر قوي او نو ګوي کې اغه اقواد نو ته کلام ویل کېږي لکه عرفنه ویل کېږي چې هاذا هو الكلام چې څوک ډیر قوي مضبوطه خبره وکي نو بیا ویل کېږي چې بس خبره دغه وي وده نو کلا چې د دې فن اغا دلائل اغا دمتانته او مضبوطیا ولا قوي دلائل نوغو یې ک كلامم اغا فقط دغه کلام ده لدیو جنې دغه فنتا کلام ویل دي او یا درېمو وجه ذکر کوي چې کلام ماخذ د کلمون نه ده کلام راضی په معنا د جرح یا په معنا د جرح سره نو لکه څنګه چې زخم اغا تاثیر کوي په الابدان نو دارنگا دغا عیلمو آغم تاسیر کون که دا او دارنگا دیر داخلی دون که دا پزرکی لده وجنا چه دی دی طول مسائل اغبینا دی پا قطعی دلائلو بنده المؤید اکثرو ها بسمعیه چه دی اکثرو تاییدم کلیسوی دا په نقلی دلائلو بنده نو چه کلا دی دی مسائل مسائل مبرحنو لده وجنا پزرکی زیات اثر کهو او کلی... کلامم دی کلم نه ماخذ دا راضی په معنی دی تاثیر سره نو له وجنا چې دی فنم په جوړه باندې اثر کاو نو د تیم ځکه هغه کلام ویلې چې دی کلمون نه ماخذ نو د یا یې چې دا مخکې ما بیان درته وکړ دغه علمي کلام د متقدمینو حضراتو نو د متقدمینو حضراتو لوی اختلافات او سخت اختلافات اغاله فرق اسلامیه او سره راغليو فرق اسلاميه وليكي کې دیلره چې اغا د قبله په طرف باندې دريغي استدلال له کتاب الله او له سنت رسول الله نه کوي لکه خوارج را پیداسي او روافض را پیداسي او را پیداسي او مرجئه را پیداسي خو د دوی څخه اختلاف سره راغلي او اغا د معتزله سره راغليو ذکا متذلاډم بنې هغه فرقه و چې دوی بنیاد د هغه خلاف کوي خو دوی ثادا او بنیاد دي خو د هغه قوايدو د خلاف لسنه رسول الله او دارنګ له طریقې د صحابه کرام سره ان دي سنته رسول الله نه مخالفته لا اجماع د امت او د صحابه کرام نه مخالفته نو اغه د فارا څخه قدم پورته کړیو اغه معتزله اول شروع دغه مخالفت د دوی نه سیوه د دوی نه دغه شروع څنګه راغله و وی اصل واقعا دا واس یو مقبند حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چه جلیل القدر تابعی یو لوی محدث او لوی صوفی سره یو چې د احادیثم اغا د علی رضی اللان عنه حاصل سیل کړیو او دارنګ بهاتم دی حضرت علی رضی الله عنه سره کړیو ډیر شیرین زبانه خو کلام سره دی د خبرې د انبیا او د خبرو سره مشابه وین نو د په یو مخ باندې طالبانو ته درس کاو یو شخص راغی ورته ویلي دي چې د دین امام دوا قسمه خلق پیدا دي یو تبقاو یو فریقه غه ده خبره کې چې د چانا گونا ک كبيرره صادره سو ده نوور دی گونا ک كبير ایمان نه وتلی ده او دویم یو بلله ډله ده غ چې ل چانا گونا ک نو گونا ک كبيررهغه پر سړی باندې هیڅ اثر نکې نو اوس د تارا او نظر په دې مسلې کې څه ده نو حسن بصري رحمته الله عليه هغه په دې مسلې باندې سوچ کاوم یې ویلې چې زخ پا سمجھ و فکر د ته جواب ورکمه. پا دی ما بین د د ده پا درس کیا و پا شاگردانو کی واسل بنی آتا. آغم موجودونو حسن بسری لا جواب نو کرده. یه غر دی دی مسلی پا جواب اند فکر کاو. واصل ابن عطار اجکسدی سړی دی چې دا خاصانه خبره ده. د څنګه خبره ده؟ ویلی سه بمؤمنن ولا کافرن. دا نه دا. مؤمن ده نه کافر ده. دا نه مؤمن ده نه کافر ده. حسن بن بصری رحمۃ اللہ علیہ د پدې باندې غوسه ورغله. مخ درس نه وساړ. نو څه د مګل مجلس نه جدا شو. دا. قد ارتزل عنا ته دې موږ دې مجلس نه جدا سوډه کله دې په دې اختلاف خبره باندې کلک شو به دې جمعه دې سنونه او دغه خبره به بیا بیا کولا چې لیسا بالمؤمن ولا کافرنا دین المؤمن ده او نه کافر ده اصل پدې مسله کې چې مرتکب دی ګناي کبیره د دې یو کوم نو دې متعلق درې قول, مو... قول دي یو قول پدې کې اغا د مو معتزله دویم قول پدې کې د خوارج ودا دریم قول پدې کې د اهل سنت والجماعت کسرهم الله را راي پدې کې د معتزله دا ده اګه یی چې له یو چانه ګنای کبیره وښوله نو مرتكب دی ګنای کبیره دنه مؤمن د نه کافر ده دوی ثابتون کې دی منزله دی بین المنزلتین د ایمان او د کفر په مابین کې مرتبه ثابتې دوی یی چې دا څړاین مؤمن د نه کافر ده اوس دغه څړاین مؤمن ولی نه ده وې ځکه ایمان عبارت ده لأمور 30 ایخراری لسانیدا دویم تصدیق قلبی دا, قلب دا دریم هغه اعمال راغلی دی نو شکلا د گنای کبیره وکړه نو عمل فاتس کنه نو شکلا عمل ند موجود نو جته ثمومن نو شویلای ځکه ایمان یی دل راس مجموعات امور 30 بووی نو شکلا یو شی پدیکې راکم سو نو دا خو مؤمن نه ده کافرم نه دا ځکه کوفر دي دوی په نذباندی عبارت د ان ادمه تصدیق چې دی چا تصدیق مون نو فصینو ته کافر ویل کیږي نو تصدیق یو سم با کې د صرف عمل له منځت لریدا نو لیس به مؤمنن ولا کافر نه او را دي اغه خوارجو دا دا چې مرتکب دی ګنای کبیراله ایمان نه وته لریدا ځکه اغه ایمان عبارت د لدرو یاو پایری کی اخرا رلی ثانیدا دویم پایری کی اغا تصدیق قلبی ده، او دریم پایری کی اعمال دین کله تی یو سړی لو ده، عمل وکړله عملی فاتنه دا. نو کوفر وی لکیږي ادم الایمان ته نو چې کله د ایمان فاتنه سو شواره کافرانه دیل ایمان نو وته او را د اهل سنت والجماعت کثرهم الله دادا اغایی چې دا شرای چې ګنای کبیره وکړله نو دای آغا مؤمن ده لئ ایمان نه وتل نه ده او کفر کې داخل نه ده دا صرف دومره ده چې په وصف د ایمان کې نقصان راغی چې کمال ده کامل مؤمن بنور ته ویل کیږي بلکې فاسق بووی دې دوی د پاره وجه شده ځکه اهل سنت والجماعت یي چې ایمان عبارت د له تصدیق نه کو فرای عبارت د لا عدم تصدیق نه ایمان امر بسید ده دا شرب دی یو شی نه عبارت ده چې کله د عمل پرې خو په دې سره اصل د تصدیق راغلی ده او څه دل نو چې کله اګه تصدیق باقی د مومن ده خو شرب د مردا په اګه اعمال او اعمال کې کمای وس نو دې دې په اګه تصدیق به په اګه کمال کې ولګلک تاوان نو دې تاوان دیو جنبو مساله دا ویني دې به هغه فسق بللای کیږي کی. نو دې به هغه له ایمان نه خارج نه نو کله چې دا خبره دا وکړه حسن بصری رحمته الله علیه وویل چې خدایا ته ځلانه دا د مګل جز جدا سره را زکه ماجره علیه سننه ماجره علیه صحابه په یغی کې دا خبره نستا. چې مرتكب د کبری د ایمان نه اوزی او کوفر کې دی وي داخله دا منزلت بین المنزلتین دا صرف د ثابته خبره بندي دا موږ له مجلس نه نه ده نو دي وجنه تيغورت ويلتي اعتزل دا دي موږ نه جدا سويده فسمو لدي وجنه دوی ته معتزله ویلای شويدي باقي په كلام دي شارح رحمت عليه بندي هر شره په زهت باقي په كلام دي شارح رحمت عليه بندي یو شو دي اول اشكال دا وريديږي تداویلی تداغا فن و ټول علوم کې د زیات اختلاف ورته نکهتیای دا خبره قابل قبول نه ده زکادی کې خوبه محدود او محدودو مسائل کې اختلاف, مسألة كي اختلاف, كي اختلاف دي د کیک په هر مسالې کې اختلاف دي نو په نسبت سره دي ته په فکر کې اختلاف زیات ده زکادی د هر مسالې کې اختلاف دي او د دې په هر مسله کې فای اختلاف نهسته معلومي یو څه مسلې دی په ځکه کې اختلاف راغلی ده نو څه دا خبره کې دا اکثر هالو ده نو دا, دا, دا. خبره محل ترددین او محل نظرنا دا خبره هغه د اشكال ولدا دا, دا خبره نو ده د دین په تاسو جواب وکي حاصل د جواب ده چه خبره د شریح رحمت الله علی خبره ده کله په فقره کې اختلاف راغلی نه واغه اختلاف او اصلي مزامینو کې ده او په فرعي مزامینو کې هغه دو په فرعي مسایلو کې راغلی ده او دا په اصلي او یعتی قادی مسایلو کې راغلی ده اختلاف په پرمایي مسایلو کې کله اختلاف ده دا کار نو اختلاف په پرعي مسایلو کې کله اختلاف ده هغه قابلیت یماد لرندنه لدی و جن یو غلره لکه یو ولې ته اکثر علوم نزا عند غساندا او یاد ویم جواب کین او بچیخه جواب کړه او بچیخه ویلته ناثم د دې ده په چې کا کې تیک ده اختلاف ډیر راغله هر مسله کې اختلاف ده ولیکن په یغی کې هغه منتهه اقوال تر اذین او صدور مذاهب دي کنه زیات نه دي او په باب بیا خایدو کین دریا بیا فرق دي خبره باندې خو شو نو زیات اغه فدغه دغفن کړه که په یی غفن معلومه دا اصولت زیات نزه او خلاف اغه فدغه فن کړه غلیدانه په اغه فقیقه کین نو دی و جن د شارح رحمت الله علی دا سید عودا دویم اشکال دار دی چې ظاهرا دی دلیل او دی دعوی په ما بین کې موافقت نه معلومیږي شارح رحمت الله علی ویل چې لانهم اول فرقه اساس قواعد الخرافه نا ماخ کده دا او کړل چې و مازه مخالفیاته ما الفرق الاسلاميه نو اختلافاته او سخت اختلافات راغلي د اهل سنت اغد معتزله او سره راغلي دي او ورسته دلیل یې چې انهم اول فرقه ته زکه داړم بنې ده نو اول فرقه دا علت لپاره دی اول اختلاف ده اول فرقه دا علت لپاره دی لوې اختلاف او د سخت اختلاف نه ده دغه دعوې اغل او یوالي او د سختوالي کوي دا سخه اختلاف او لوی اختلاف تر اغل یو هغه د معتزله وسرو ولی ویل انهم اول فرقتنا نو دا د دلیل او د دعوی په مابین کې موافقه نشته سمون نخرج اول فرقه دا عیله لپاره دی اولی اختلاف د سخه اختلاف نه ده د دې نه به تاسو جواب وکاين صاحب اولو په معنا د اشدوده کنه نو معنا یې دا ده چې لوی او سخه اختلاف تر اغل یو له معتزله وسرو لأنهم أشد فرقتنا زكد دا أغثرتينا فرقهوا أسسوا قواعد الخلاف يغي أغ بنياض الخلاف فيو لسنة رسول الله ولما جرى عليه الصحابة سلام في خبره كويس ريم اشكال داردي بكلام الشارح في شرحها ويله في معتزلات زكد أهل السنة والجماعة جملة وهو تن يغي منزله بين المنزلتين ومنزله بين المنزلتين دي دي, أهل دي. دي, دي, دي دي اهل السنه والجماعات معتقد دي اريمني زكيو طرف جهنم دا بل طرف جنه دا اما بين دي دي كي اعراب دا وعلى الاعراف رجال قران ذكر كيدا دي اهل السنه والجماعات معتقد دي كن منزله بين المنزلتين فدي بندي خدوي دي اهل سنت نزكن وزي دي دي منزله بين المنزلتين قائل اهل السنه تقسيم يعني مساله په دې څه سلام زه ان ترڅ ده کتاب ویلي چې داغه واسلېبني آتا هغه دي اهل سنت نشو جداسه په څه باندې چې دای قائل دي منزلت بین المنزلتین نو منزلت او مرتبه بین المنزلتین دا خو هغه اهل سنت والجماعت قائل دي هغه یې منی چې اعراب ده بین جنت او نار نو دای راغی ناکاف له دینه جواب وکړه نو مراد له منزلت نه بین المنزلتین اغه <متصفيق> بین ایمان او کفر ده فما بین جنت او جهنم کې نه ده هغه راځي موږ چیرته ده او تشریف تسې باندې کې د شاری رحمت الله علی فضر سیده باقي په دې باندې یو بل اشکال راځي چې ظاهران لکاول دی حسن بصری رحمت الله علی نم دام معلومیږي چې منزله بین المنزلتینستا ځکه دی اغه شریف په جواب کې چې د پښتنه کړه و واصل ابن عتاخي ورات هغه وساړه نو دغه دي دی څلاله سره د جواب دا ورکه چې دغه مرتکیب دی د کبري وی نو دا منافق ده نو معنا د منافق داسوا چې دا دی کفر مجاهرن نه ده مؤمن هم نه ده او چې کافیر هم نه سو نه سو واسطه ما بین منزله بین المنزلتین راغی کنه را را را. اتاس بلا دینا جواب او که یا خود حسن بسری رحمت الله علیه دا سر ثابت مده بیا مگر اومنو چی ورده دا, دا جواب یا حسن بسری رحمت اللہ علیه دا ثابت دا مدیا دی اغی مطلب دا دا دا, دا, دا نفاق په معنا دا فسق بنده دا ممانی دا دا دا سڑا اغا منافق منافق معنی هو فاسق دا دا فاسق دا دا قول دا دا اغا جمهور و اهلسون کل جماعات را موافق دا دا بندی بل اش د دې مسئله وضاحت حسن بصري رحمته الله عليه د څورته ورته ویلې چې صاحب د دې مثال دکړه چې یو سړی په یغې کې ایمان وی هغه ګناه کبری ته نه نګدي چېږي او که چیرته داله ایمان نخلاص وي د هغه ګناه ته نه نګدي پس صبر باندې پوښې د دې مثال په خارج کې دوتہ دا لکه یو غار د یغې ته مارنه نه د چتر شو په دې چې د هغه سړی یخنو چې دلته مارسا یې د تلاش نه ورودي او که د مارنه دغه غار خالص دی بیا یې د تلاشونه باندې مبالغه کوي موږ دې خبره نه معلومیږي چې د تشریع ورته کړل دا کچیر ته یو سړی گناه کبیره وکړا نه د مؤمنه پاتکی ایمان بو فاکری بیا به گناه کبیره کړي اعلان کړي دا د جمهور اهل سنت والجماعت هغه دی رائے او د خپل مخالف په ونده کړا د <مده> دې نه کوم تاسو جواب وکئ چې یا د حسن بن بطری رحمت الله علیه و ثابت نده او یاکه بالفرد و تقدیر ثابت وی دا بناد على تغلیظ دی غیر پرې سختی کوله چې ګنای کبری ته د کامل ایمان والو نس نه ځي کېدلایم هم چې په ایمان کې کمه راغی کامل ایمان نو وصف د کمال ختم سو م بیا غو ورنځي او یا دا چې کدا غی مار ولا مثال ویم ندا په هغه سره د ایمان باندې دلالت نکړي او سره د ایمان باندې دلالت نکړي ولی په غار کې د مارم پروتوي او یو سړی د لاسونو غړي من تر کېږي دا هغه نه اورادیز دکړي نو دا په صداي ده نه دا چې کومار نو به شي د لاسونو غړي مردوی په هغه غار کې بیا د لاسونو غړي نه دی وځنه د څو را ویر دي خبره کوی چې د سړي ایمان وي بیا د هغه مذ دفواله قاعده جمهور اهل سنت والجماعات نا دفواله قاعده جمهور اهل سنت نا مخالف نه درا غلی موافق نه دا سم د دې او درې غرضه د شارح رحمت الله علی رحمت الله یو ته ملفاره دي بحث د دې فن د ویل کیږي او دویمه بیان دی اغه علم کلام وکړه یغ روی لا <سؤال> پاد ک اسلام و سر او درې وجه معتهجله و کوم معجل اوور <فصال> سره ذکره چې دوی ته معزیله ولي ولي کږي زکهني پسي د د په حقې ویللي چقه دی معتهزلهوا و ته پورې چې په ده نو پرکیامته پوری الله تعالی دې هغه کتابونو نه مخالفته رسوله رسولانه نه مخالفته د دنیا او آخرت او جماعت پوری چې د مرواني ته دې وسه شي او وجه دې دې د مرلون او شانې فرڅو دې دنه خالصه ښه دی یو دوستاسمه چې د صحابه څخه د خبرو څنڅه او د مشار اسلامي کله ساهران د رمضان مو یو وی ا دبن مو صالح د ادب وجوه دغه ادب وجوه پهولو تالا تالا ایمان منس او بیا د شخوی مضبوط ایمان الله تعالی ورته چې هغه وو مبتدیان او الله تعالی به په مقام د منتهيان ورته فرعون چې څومره ګزندنی ورته کولې څومره ګوخنی ورته کوله دی خبرونه ګمره کمال د هغه ادب شي دا ولأنه أكثر العلوم نزاعنا و خلافنا، ولأنه بلد وجناس دا علم كلامه أكثر العلوم دا، أغدير دا علومنا و نزاعنا و خلافنا، فياعتبار دا نزاع دا خلاف سراء، فياشتد دا افتقاره، نحاجة زيادة إلى الكلام خبره كولتا سر المخالفيننا، أو خبره كولتا لفارة دا رد عليهم فدي مخالفين بنده، ولأنه لقوة أدلته أو بل وجده لوجد قوة دي دلائلو دينا دي سوارا قرز دي دليو كأنه هو الكلام قويك دغ كلام بدون ما عداه من العلوم ما أغما سواد دينا دي نور علوم كما يقال لك وليكي عرفنا كما يقال لك وليكي عرفنا للأقوام من الكلامين لباردي قويترين دي كلامين هذا هو الكلام بس خبر دغ دام ولی ان ل تننا ات وجد ده ولی ان ل تننای او بل داوه چې دا بناو پهلهقطیو بندې چې سو و د اکثرو په نقلی د لایلو سره كان عشردل لو م دا سختدي اولو مود اثر کوو نه پجړ کې و تغل غن في داخلې دنکو په غجلړ کې ف بالکلاه نو دا مسمما سویوو پهقلام سره چې مشتق د کل مننا اغراتته پهه د جره او د تاثیل پهزه هو کلهملکو د ما و دغه علمې کلام د متقد د مینو ده او ما ضمو خلاف یادې لو اختلافات تهګ راغلی و د فرق اسلامیو سره خص س من همه خصو سره خاص کړییسیله د دینا په طرریقې د خصوصیت سره اشاره دی تناقت کوي د خصوص دا منشوب دنا په مغولې مطلکهورته مقدر ب چې خصه نو خاصکر ماتهې هم انهما اشد فقې نه ځکه دا سختري نهفر قوه نحن نرى بالسؤال من هذه أولا ما هذا أشدك لأنهم أشد فرقة نازكتا سختارين فرقة و أسسوا قواعد الخلافة و بنية خيوة و قوانين المخالفة لتسرى مخالفتك لموارد به سنتو لاغا طریق سره چې په یو باندې احادیث مبارک راغلی وو وجر علیه جماعات صحابه په یو باندې رفتار کړیو اغا دل <سؤال> دي صحابه کرامو او الله دل دي ټول ناراض شي په باب د قائدو کې ځالک او د خلاف خلاب د پارا منشه دا و منشي ذکر کې لأن واسل لأن رأسه ما زكى دي ديما سير واسل ابن عطاء تزل أغجد سوى ولا مجلس لحسن البصري نا يقرر أو دا خبر ثابت ولا أن من ارتكب الكبائر تسو كالتكاب دي گناي كبيره كي ليس بمؤمن ولا كافر نما بين مؤمن دنا كافر دا ثابت ولا منزله بين المنزلتين ما بين دي إيمان وكفر كي لا بين الجنه والنار كما قال سائل مشان وارد قال الحسانه نو حسسنې بس رحمت ال لا عليه ورته ویللي و قد دهزلنا تجو سو د موګنا فسم موتزلانو د دی ووجات غ دظال ش ورته ویللي وو نو دو مسلمانوي وو په معهزلو سرهات دي مسق دی اهل ول ج دو حاب ناد لوت